El magallín de Cabilo Radio, un espai d'informació per al poble de Sella. Antonio, Bon dia Carlos. Bon dia a l Laia, Allà nestiguets. Bueno, és 8 de desembre i comencem a les notícies del nostre primer aniversari del magzin de Cabildo Ra. Qui anava a dir que anava a passar un any i encara estem ací. El plenari aprova el pressupost per al 2014. L'alcaldesa es basaa un sou de 21.489 euros. Una nova onada de robatoris neteja les Aguilars de Sella. L'Ajuntament convoca una reunió informativa a petició dels veïns. Torna la neu, el som de la Itana, la penya de Sella i el puix El passat dimecres 4 de desembre, a les 9 del matí, es va produir l'aprovació inicial del pressupost per a 2014 de Sella en una sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament. Esta votació es va resoldre amb quatre vots a favor del Partit Popular i dos en contra del psb ja que un dels regidors d'aquest últim grup no va poder assistir per motius laborals. Entre les partits del més cridaneres figura una de 21.489 euros, en concepte de sou de l'alcaldesa, Natalia Hernández, a la qual cal afegir els 7.362 euros de seguretat social. La suma de tot això dona com a resultat 14 pagues de 1.500 euros. Aquesta partida sorprèn perquè s'aprova en un moment en què ja està en marxa el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions públiques, que elimina la possibilitat de dedicació exclusiva dels alcaldes en municipis de menys de 1.500 habitants. En el torn de paraula de l'equí de govern, el regidor del PP, José Pascual Pas... Rubio, va destacar l'increment d'un 15% de les subvencions a les diferents associacions del poble. D'aquesta manera, els col·lectius passen a rebre la quantitat de 2.875 euros la Unió Mexical Aurora, 700 euros la rondalla de Sella i club de pilota Sella i 350 la resta d'associacions. Tanmateix, el regidor va ressaltar que es preveu una obra en el depòsit d'aigua potable per valor de 1.500 euros i l'adequació del carrer Vicenç Soler Alemany-Carreró amb 11.000 euros de pressupost. Per a finalitzar, Rubio va comentar que en el pressupost es desprèn un de 11.000 euros. Per la seva part, Sergio Garcia, portaveu del Partit Socialista, va matisar que les partides que fan referència a les entrades de la piscina municipal i la taxa per acampar al recinte de la fan major estaven pressupostades en excés. Així va apuntar que aquestes deurien adequar-se als ingressos aconseguits l'últim any, ja que cadascuna d'elles figura en 5.000 euros pressupostats. Davant d'això, Josep Pascual Rubio va assenyalar que era cert, però que és un objectiu que es marquen. En l'apartat de despeses, l'oposició va preguntar com es regulava la taxa de terrassa d'esbars, ja que sols figuren 250 euros. També va criticar el sou de l'alcaldessa i el fet de que es pressuposte aquesta despesa en els tests que corren. Al mateix temps, va mostrar el seu disgust perquè la Manconitat de la Bonauia, entitat que està en procés de dissolució, tinga 6.000 euros assignats. En resposta, des del partit de govern, van dir que està previst una modificació de la taxa de Terrassa, perquè actualment sols es cobra als bars de la plaça. Referent a la partida del sou de l'alcaldesa, Hernández va argumentar que, com que l'actual llei ho permet, considerava correcte assignar-se un sou de 1.500 euros en 14 pagues. I si en el futur la llei legislació canvia, ella s'atendrà al que indique. L'altre punt de l'ordre del dia era l'aprovació del conveni interadministratiu per a la gestió del RSU en relleu. La prestació del, ser del servici està prestant-se des del passat mes de juliol en relleu i és ara, quasi sis mesos després, quan es porta a aprovació aquest conveni. El cost del servici és està dividit i a la nostra localitat li toca desembolsar el 40% del cost total per un 60% de relleu. En 10 dies estarà disponible l'acta d'inici del servici, en la qual deuen figurar les característiques detallades, nombre de nombre de contenidors, lloc on s'ubiquen, etc. Una volta més, el poble de Sella ha tingut que patir les conseqüències d'una nova onada de robatoris la partida de l'Aguilar ha sigut l'últim objectiu d'aquests grups organitzats. Com a resposta, per a millorar la sensació d'inseguretat que s'ha creat al poble, l'Ajuntament va organitzar el passat 21 de novembre i per iniciativa dels veïns una xarrada pública de caràcter informatiu amb els comandaments de la Guàrdia Civil. Afectats i veïns en general es van acostar per a omplir de gom a gom el local de jubilats, esperant solucions. Però en tot moment la Guàrdia Civil va deixar de manifestar que fan allò que poden i que els efectius dels que disposen són insuficients per poder cobrir tot el territori. La Guàrdia Civil també va dir que ha augmentat la seva presència als pobles des de fa tres mesos, sobretot donant més visibilitat al servei per la vesprada i per la nit. La Guàrdia Civil va pregar a la població que en cap moment s'enfronten als lladres, però que sí denuncien qualsevol robatari, per poc que siga, ja que és l'única forma que hi hagi un registre. Davant d'això, so, l'alcaldessa va informar els veïns de les seves gestions en la subdelegació del govern a l'hora que es va oferir públicament per a que els futurs afectats l'equidren per a tramitar des de l'Ajuntament la denúncia. Manuel Cantó, advocat, vi del poble i afectat en l'última onada de robatoris, va aconsellar a la gent que a l'hora de denunciar és important definir l'estat de la casa de camp com a casa no habitada, o com nosaltres diem casa de peros, o casa habitada. Si és casa habitada, és lladres. als lladres els hi pot caure una condemna de dos anys, tenint en compte que casa habitada es refereix a aquell habitatge que s'utilitza per a dormir i estar-se, encara que siga pocs dies a l'any. Altra qüestió que Manuel Cantó va fer referència és la possibilitat de crear una plaça de guarda rural i que aquesta es dotara amb una muntada de l'import rústic, afirmació que va provocar molt soroll entre els assistents. Entre altres mesures també es va parlar de posar càmeres de vigilància a l'entrada eixida del poble. Però la Guàrdia Civil ja va informar que aquesta actuació suposa una despesa econòmica important i obtenció de nombrosos permisos administratius. Per acabar, la Guàrdia Civil va dir que la investigació sobre els últims robatoris està aberta i prou avançada. La segona nevada de la temporada va blenquetjar l'Aitana, la penya de Sella i el son del Puig Campana, la passada nit de Sant Andreu. L'1 de desembre amaneixia el poble emmarcat amb un art de Sant Martí i de fons la penya nevada. Al poble es van arplegar al voltant de 60 litres i per Tagarina uns 90 litres. I ara passem als titulars de cultura i esport. L'arxiu celebra el segon aniversari amb una exposició fotogràfica de Sella dels 20 al 50 del fons de Joan Bautista Espassa. La rondalla de Sella i l'Unió Musical d'Aurora celebren els concerts de Santa Cecília el passat 23 i 30 de novembre en l'estrena de noves obres. El concert per a Oboi, Orquestra de Pols i Pua, i el Tresor de l'Indevi van ser les peces més aplaudides. Aquests titulars es trobareu més desenvolupats en l'espai La Cobeta de Sonis, de Cabilo Ràdio, de la mà d'Àngela Baldó i David García. Pel que fas esports, l'equip infantil de l'escola del club de pilota Sella s'ha classificat per a la final provincial dels Jocs Escolars de Frontó, que es jugarà el proper 15 de desembre. També continuen les partides de l'autonòmic d'escala i corda amb bons resultats per als nostres equips. Aquesta informació també la podreu trobar més desenvolupada al programa Joc i Partida. I ara vos deixem en la cançó que la gent de la coeta dels somnis ha triat per a celebrar aquest primer aniversari de Cabilogradio, una cançó del grup Dijous de Paella. Avui fa anys, tu no ens enganyes i els companys i les companyes fins aquí ens enganyes, i els companys i les companyes, et desitgem sort i salut. pregunta Hola a tots, en este programa especial, aniversari de Cabiló Ràdio, l'entrevista, el reportatge, tot girarà al voltant d'aquest projecte que va néixer fa ara mateix un any, Cabiló Ràdio, així que hem decidit fer una tertúlia, en la que anirem col·locant una sèrie de preguntes que hem recollit de la gent del poble, que vol saber sobre nosaltres, sobre el que fem, com ho fem, què podríem afegir o quines preguntes podríem els interessen. I ara passe a presentar-vos als membres d'aquesta taula del programa Joc i Partida, David Mas i Antonio Pérez, de la Cometa de Somnis, Àngela Baldó i David García, l'encarregat de l'agenda cultural Pablo García, el presentador i conductor del magacín Carlos Jorca. Yo mismo, que soy el encarregado de la sección de entrevistas y como conductor de aquesta tertulia, el encarregado del programa La Ciencia de Cada Día, pere García. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Anemos pasando el micro porque hay más, más gente que micros Bueno, vamos vale, a comenzar eh, eh, en una pregunta que creo que, que es la, la, la mejor para comenzar. ¿Sí? No a Don't I shit la idea de Cabilo Radio. Bé, algú... Jo tinc una idea, però jo crec que vaig arribar un poc després, sinó que els primers, que sabeu algo de com va venir la idea? Bueno, pues, co comencem jo... Es pot dir que quasi que per al·lusions, però real, realment eh, jo sempre dic que Cabiló Ràdio no és d'una persona, sinó que és una cosa molt horitzontal, que, que depèn de molta gent <laughs> i tu que tu realment no és que és de veres i ha sigut possible gràcies a, a molta gent. No sé, sempre he tingut tal volta un poca inquietud de, de que es podia fer alg més per Sella i per, per la informació de Sella. De fet de, quan eren a Xinà uns xiccons que pràcticament tenníien encara els dents de llet, van decidir de fer-lo allò que es dia el, el periòdic Aitana. I quasi que d'ahir allò es va extinguir pues, coses de l'edat i no normal. Y després sempre va quedar ahí un pocixen inquietud de que, eh, es podria fer algo i també va sentir gent que també tenia esa mateixa inquietud i de, a partir de ahí va fer la convocatòria a través del Facebook, es va fer un va es penjar una fotografia i vosaba, ser ràdio. Jo no? recordo el, el vídeo, no? En YouTube, sí, YouTube. Eh? un vídeo per a cridar a la gent pero, que volia pero... per participar en el projecte. El vídeo això va venir un poc després, també, no? De, fe, de fet, crec que encara crec que encara està penjat en la pàgina web el vídeo. Encara podem tots consultar-lo. Sobretot, jo me'n recordo dels de nervis d'aquest primer dia, el primer programa que va eixir, no? això que, que el vam penjar ahir a, a, a la el... pàgina web, això no funcionava de ninguna forma, sí. tot el món estava intentant escoltar-lo i, i no havia forma res, han millorat un poquet també el respecte en sí, això tènicament. parlarem un poquet això de, de, de la qüestió tècnica també. però jo també me'n recordo d'una reunió que vam fer en l'acadèmia d'alta en el Terrat, després d'haver una altra. Van haver dos, dos no? Crec que dos, una que va ser allí a l'acadèmia que van, vam estar eh... ja quasi que estem i això va ser la convocatòria del Facebook no, Tinc un buit ahir no, que no sabria no ser cert. Per, per després, perquè jo em vaig enterar després per la convocatòria del Facebook que um, vaig anar a la, a la reunió que era a la plaça que van quedar no sabíem on no anaven a anar exactament i, i va ser per Facebook. A partir d'ahir vaig, vaig veure el vídeo i tot. Que sí, de fet, la, les xarxes socials així, jo penso que han tingut i deuen de tindre un, un paper prou prou important. Sí, de fet... Vaig a fer una altra pregunta que crec que està relacionada amb la de la convocatoria del Facebook, perquè també la mateixa, la mateixa persona que antes, que, que participa en Cabelló Ràdio, ens pregunta... Qui som, quines són les persones que formen desinter desinteressadament el Cabelló Ràdio? Locutors, tècnics, persones que treballen desinteressadament per el poble. Qui som? És que estem així. I per què estem així? Però som, som un munt de gent, sí, perquè a aquesta taula en som quatre, huit... 8... Falten almenys el doble de les que a l' tema sí, perquè per exemple, Glòria està en Madrid i des d'allí fa les seus programètics al dia. i van estar en Ávila i també va penjar les seues sessions de més en quan. És membres de, de, de la tribu, eh, Acho que Xavi eh, Escari que van vindre, van, van vindre al poble farà any i mig o a la Xina i va coincidir també justament en en el Cabiló i quan les van dir de, de participar també van participar, ara els últims mesos no perquè per qüestions de feina o tot això no, no em puc participar. I per què participem és que participem i no hi ha més gent o no hi ha menys? Vull dir, podríem, podria participar més gent? Eh, Bé, bueno, jo mateixa. Eh, com he dit abans i sempre estem dient-ho al Facebook i a tots els llocs, el Cabiló Ràdio és un projecte que està obert a tothom. El que passa és que així la gent... Té molta dificultat a donar la seva opinió. Eh, eh, jo no sé per què... Home, suposa que quan vius al poble o vius a un poble no tens l'anonimat que es dona a la ciutat. I així, expressar una opinió o... o... Perquè moltes vegades, i si per al magazín, per a replegar una declaració, hi trobem realment moltíssimes dificultats per a que la gent diga el que pensa. I, i anem a veure. La gent que dir el que pensa. No, no, no hi ha... Per què has callat amb la gent? Quina por hi de dir el que pensa uno? No, al, al final, a, a banda de la gent que puga participar, com a, a l'hora de a fer algun recull d'opinions sobre, eh, no sé, ara em ve a mi, una de les primeres notícies que vam llançar era el tema del cintrón, que hi havia unes possibilitats de, de, de col·locar unes llançaderes o això. Són notícies que, que a, a, a la gent les interessa, però al mateix temps també les és difícil participar a lo millor perquè perquè pensen que és una cosa que serà escoltada per tot el poble i el que pensaran al final a part de'a de, gent també contem amb gent que, que no té perquè ser un programa d'opinió en el que pugues acabar involucrante ara en ve al cap el cas de, de virtu que, que es var es, va es va muntar al carro de, de, de Radio quan portave mig any i és una de les tracta també el programa de Quique o el de Miquel que són de música i en el que no n'hi ha de fer això. N'hi ha gent que a lo millor potser té, té inquietuds i no sé, per vergonya, perquè no s'acaba de decidir però que estic convençut que hi ha molta gent a casa que està arrossegant-se les dents pensant m'agradaria fer això i no faig. Sí, jo crec que el cap i a la fi això és vergonya perquè nosaltres quan busquem gent per entrevistar a la cubeta també al principi tenem molt a por i no sabré què dir i què aneu a preguntar-me i després la gent es solta quan agafa un poc el micro, sent relaxada i també és això que dius, intentar animar a la gent que, que ho escolta des de fora i vol fer un, un programa que no existix, que s'anime perquè nosaltres... no, acaba, acaba. No, no. no, duna banda Carles, Carles estava parlant de de perquè la gent no vol dir el que pensa, és, dir el que pensa és i A vegades en un poble dir una opinió és, ja és consistigueres en contra d'una altra opinió i no sé si. Altra, altra cosa esteu dient a vergonya, però altra cosa també és, això, això suposa, això suposa un sacrifici, su, suposa una responsabilitat per als, per als que ho fan i, i, i també eh parlant també, per exemple, mesclant ja Cavilo Ràdio en Cavilo Associació això durant els, els últims 10 o 12 o 15 anys de l'Associació Juvenil hem vist, el, hem vist el que ha passat. Sempre han segut les mateixes persones les que s'han involucrat en les coses. Jo no Serà vergonya, serà posicionament, però al final també és un pot de, de que a, a, és agafar una responsabilitat, agafar, un, agafar temps del teu temps per a, a compartir-lo en, en una cosa comú, no sé. Sí, i el que comentàveu, segurament... Ara es fan molts programes sobre moltes temàtiques, però segur que queden molts altres temes per tocar i que tin segur que tindrien cabuda en, en cabilló ràdio, en tots els programes que fem també dins del magmagasin. i el que cometàveu entre tots fem el cabilló ràdio, però també podríem dir que el caviló ràdio es fa entre tota la gent de Sella, no? entre els músics entre els que jugauen a pilota, entre la gent que està per al poble. i totes les opinions són molt interessants i a més que els programes, i almenys particularment quan més opinions apareixen, més atractius es troba. Per supost, totalment, -totalment d'acord amb el que ho diem. Però també el de veure és que eh, eh, veure. nosaltres, eh, coneixements tècnics, a doncs, poc a poc ens hem anat, anat aprenent que, que la gent no tinga por de això com es fa, perquè sempre hi ha gent així que estem ajudant a fer programes, a, a fer línies, Laia, des de logo, i que avui no hostiga sis durant però l'al ja ens ha ajudat barbaritats i la gent que no tinga a por anem d'arre d'un programa de cuina fa ja molt de temps sí, sí. I, i està casi però no està quasi però no no està quasi està quasi Espera, agat i el digues, i el fam i el famós corzon de secano, de secano <laughs> que per ahí hi ha unes, unes xicones del poble que volen fer-lo però no, no, al final no no s'animen. Eh. Eh, adessa antonio que has nominaato una, una cosa que sobre el cabiló sobre la asociación juvenil y hay una persona que se hecho una, una pregunta una, una cuestión sobre sobre ese tema como socia de la asociación juvenil el cabiló me gustaría saber qué relación hay entre la asociación juvenil el cabiló y radio el cabiló Está difícil ¿eh? Eh, que yo maté yo primero Quina relació n'hi ha? Pues en principis podria dir que el que hi ha sí és un reducte de jovens que eren de l'Associació del Cabiló. Sí. Com a primera. La implicació per lo que pregunta quina vinculació té el Cabiló Ràdio en l'Associació Juvenil del la primera és que on estem gravant este programa són les instal·lacions de l'Associació Juvenil del Cabiló. Mm. Molts dels que estem així són membres fundadors de l'Associació Juvenil. I al final, això, encara que a' lo millor ara ja no som jovenils, però jo ho veig com una activitat més de l'associació talvolta no l'organitzen els jovens que, vamos, la porta de deixar estar tancat perquè estem de gravació, però de part en part perquè participe qualsevol grup de gent de dels de jovens de, de sí, de no té que veure res en, en, en el que siga de l'associació juvenil no? No, jo és que, pensant en això del Cabiló eh, me'n recordo que quan parlàvem en aquella primera reunió de quin nom li posaríem, no sé per què o qui va dir Cabiló Ràdio perquè la convocatura que hi ha del Facebook no sé què dius tu, era ser ràdio ser dan, ser jazz, ser fort ser ràdio i perquè què van, no sé, cabir-lo ràdio pues no sé per què, però van dir cabir-lo ràdio al final l'associació juvenil realment estàs dins, perquè tot el material això forma part de l'associació es... ja eh, mirant les coses des del punt de vista administratiu, institucional també era per, a, per, a, per aprofitar eh, ja eh, els estatuts, el tema de subvencions tot, tot això a més, eh, parlant també dels orígens, jo també eh, una de les, de les penes o, que tinc de, de, de, de, de, de la sòa juvenil és la revista, que la revista poquet a poquet va, va anar desapareixent. I, I jo la ràdio també me, me la prenc com, com una, una, continuació. Una, continuació, una continuació, una evolució de, de, de la revista del Cabiló. Perquè molta gent encara a, a dia d'avui Xe, i la revista, no la feu? Bé, bueno, dieu, fa, fa poc ja, perquè ara, a, a partir de, de, de la ràdio, perquè la revista, eh, i això ja és una altra qüestió, la revista, per exemple, arribava... Arribava el més, fet de ser escrita de i tindre la mà arribava més gent que... eh... sí, un segon, un segon, d'aquest tema eh, ho deixo, parlarem després de lo de si arribar, perquè hi ha, hi ha qüestions, ja ha gent que ha preguntat això, bueno, i una cosa només és que anem a fer-ho rapidet perquè tenim moltes històries per a per comentar però bé, volíeu dir alguna sobre això perquè anem a passar ja, de so, a part dels orígens hem de parlar també de, de, de, de, de, de organització dels programes, etcètera jo volia, volia aprofitar per a presentar que s'acaba d'incorporar a la tertúlia, eh, eh, l'encarregat de... Eh L'arxiu de la memòria i de l'apartat d'ara fa 5 anys del magazín és el tràfic de la carretera. Jo, jo tinc una pregunta ara que he vingut. Pablo. Ara fa 5 anys s'acaba este aquest mes? O... Sí, efectivament. <ríe> fa, farem, bueno, bona nit a tots. Farem <ríe> l'acomiadament eh, en el pròxim magazín. No? I sí, efectivament eh, s'acaba malauradament perquè l'agenda de, de 2008 acaba i 2009 ja no m'han vingut dades aleshores. Bé, jo només volia fer una puntualització respecte a lo d'associació juvenil, no? posant un poquet en quarantena el concepte de juvenil, eh? que és un concepte en realitat digueren amb un caràcter normatiu, basat en uns estatuts, etc, però que en realitat per a mi és una qüestió més anímica no? i que igual que n'hi ha jovens que des de ben xicotets te tenen el ànima... Eh? No, T'ha te repetit-me el pregó. Perdoneu. <ríe> Perdoneu. Eh, bueno, no, que n'hi han jovens que tenen un esperit de vell de ben menuts, també n hi ha persones que encara que vagin complint anys i estem la majoria per damunt ja de la trentena ten tenim un esperit jove no? i d'això es tracta sí? Bé, doncs pues, eh, continuem en un... ens havíem fet un guió de coses que volien tractar i ara volem passar a, a comentar un poc eh, com ens organitzem i que, són, pues, sí, com fem la gravació com fem els programes i tal que pareix que Antonio vol dir algo no, jo vull dir una cosa de l'organització per a veure com ens organitzem hem començat, fem el, el magatzin dient bon dia hem començat, he, començat l'entrevista dient bona vesprada i Pablo s'ha incorporat dient bona nit així és com organizem. Una aquesta és la gràcia de que ens sí, escoltem lògica. per internet i aleshores pot estar escoltant-ho qualsevol qualsevol hora, qualsevol hora Però, no? a més és totalment cert perquè hem sí, començat és. quan ens han juntat el cafè i era de dia han començat i era cap vespre i ara està ja ni tancat. Aquesta sí, pues, eh, organizació tan irregular, com podem aclarir-nos al final? No? Com fem el magazín? Com preparar més programes? Per mm, almenys, el magazín o com hem organitzat el de Wii o com el Wii que és un poc especial, ¿no? però sí que expliqueu-nos... Jo, jo comentaria dues coses. Una cosa seria l'organigrama o com s'organitza Cabiló Ràdio que va néixer en, en la finalitat d'haver un programa fixe mensual almenys l'objectiu que tindríem sí, era el elmagazin que era un programa fixe mensual i a partir d'ahir tot la gent que buguera conforme es funcionava en radio en radio 5 que eren microprogrames programetes de 15 minuts de 10 minuts de 20 minuts depenent de l'extensió que cada algú buguera i després ja entra pues lo que és l'organització i el, com es realitzar aquest programa que és el magazin sí exactament el compromís que vamm vam, vam assolir entre tots era que almenys el magatzin és que era una, una vegada al mes, després tot el quevulguerre. Perquè com són espais de creació personal, qualsevol persona és que és el mateix. no calia que vaguer un programa totes les setmanes. La mateixa persona fera el programa totes les setmanes, tots els men per fer quan, quan tingues temps, quan pugues. I a part, volia dir que tenia una disponibilitat també per organitzar-nos, una disponibilitat prèvia. No sé com ens ho montem massa bé, però al final o per Facebook, WhatsApp, o perquè quedem, o el cafè... No sé, penso que són més les ganes de, de fer-ho que, que alguna cosa oficial. Sí que és cert que, que si bé hem creat una, una espècie de línia línia editorial, podríem dir, més o menys, i canalisem tots els totes les activitats esportives des d'un programa de piloto, per exemple tota l'activitat cultural eh, des d'un programa cultural. Eh, eh, han creat també eh, sellardos pel món, que aprofitem per clavar-ho d'un programa cultural. tractem que, que no s'esgota el contingut d'eixos programes. S hagar algo nou. Sí, perquè. Arriba el dia 15-20 del mes i ja estem pensant que a principis del, del mes haurà un magazine, quines són les notícies que duem, què és el que està a punt de generar-se, quines actu actuacions culturals i, clar, tot això eh, funcionem per diferents mitjans, la qual a la volta també és un poc de lío, perquè sí. estem tenim el grup de WhatsApp, que és el més immediat de tots i no, i no estem tots al WhatsApp. No WhatsApp després no. està el correu electrònic que ens arriba tots però no estan utilitzat el Drive el Google Docs el, el Hangout jo arriba al moment hem arribat a fer connexions eh, online eh, per webcam, en, en, en diverses cases Pablo i jo estaven sentats sí, al portal sí. de ma casa compartint webcam en l'ordinador i, i, I clar, en un principi ens ha sí, ja costat d'organitzar-nos. Realment, el dificult, més dificultós de, de Cabriló Ràdio i el que jo penso que és més dificultós és el magazín, mm. perquè és molta sí. gent treballant en, en un mateix contingut i és el més complicat, perquè després els programes és el pues que fem, hi ha un programa, tenim una programació mensual que respectem o no respectem sí, és una cosa que volia dir no? hi ha dos, dos, dos qüestions no? programes personals que estan organitzats eh, mensualment sí. tenim uh, un o dos mesos vista i després hi ha el magazín realment el més compli... jo, del meu punt de vista no, sí, sí. lo més complicat és el magazín perquè el magazín el tinc enfront i són huit punts cada uno dels quals depèn alguns de dos o tres persones i és el més complicat d'organitzar també és on més gent participa, no? i el fet que siga on més gent participa el fa més complicat per això. I el fet de redactar una notícia, no us podeu imaginar lo complicat que és redactar una notícia. Sí, a part, eh, no has dit, és es que està dient, però no vol agarrar el micro, una qüestió complicada de l'organització és es que, es sí, Pere, que... que <ríe> és molt horitzontal. Sí, Pere, tu saps que... una frase que t'agrada moltíssim, la paraula és molt horitzontal. Sí. Jo ara ja ho sé, la, la, en, en futures ocasions si algun em, pre em pregunta com definiries Cabilo Radio? Horizontal. Horizontal. <laughs> A mi, un aspecte més tècnic que ens ha, eh, ens ha preguntat una persona s'ha et va deixar un comentari al Facebook, que té a veure amb això de, de, de la gravació de, del magazín, que es dia Jaume Moreno. Jaume Moreno. Sí. Ens preguntava si gravem tot seguit el magazín o en cas d'errades d'algú mentre parla, fem una edició de l'arxiu de això? So. És una pregunta trampa i mos pilla. Fem edició no fem edició? Pues jo podria dite com que depèn. Ha, depèn. depèn, depèn, perquè hi ha magazins que l'han fet eh, increïblement si no recordo mal, crec que va ser el segon o el tercer va anar de cap a baix jo crec que va ser el segon que va vindre Miquel, jo no sé si va ser Miquel que va sentar ahí i mos van acollonar tots per prudència nosaltres buah. quan ens van clavar el primer magazin va ser algo que estava fraccionat en 350 trossos que després havia que enjuntar sí. en l'Audacity gran amic Audacity i després volcar el Nico un saludo per a Nico FTP i, i, i clar sí, és el que el, Miquel, Miquel va ser el que ens va proposar la idea de bueno, i per què no tirem de dalt a baix i després si n'hi ha qualsevol cosa es talla i es modifica i va ser sorprenent el segon va anar Sant Seret nosaltres, per exemple, en joc i partida encara encara no, no m'ha après a fer-ho tot, tot de tirona. Nosaltres sí que treballem, eh, gravem diferents àudios eh, i anem i en l'Audacity, que és una meravella, una meravella anem i lliure, anem, anem, anem clavant i, i borrant el que, el que es fa. Un programa, al millor, d'hora i mitja, al millor, dura dues hores llargues per fer. -ho. Després també tenim és directes, després també tenim, per exemple, el directe de la fira, que se va ser directe directe, ahí no hi, ha, no hi ha res, però sí que està clar que si han errat és que ten enganches o pues sí, tenim l'opció de que com no som una ràdio, som una ràdio per internet, que tenim l'opció de poder fer eixa edició de l'àudio, pues que millor que donar ese producte ben elaborat. no ramen micro y estoy parlante en el aire. a eh, no me a contar también sobre una, una cuestión de, de, de, la, de la organización de la radio, quien nos pregunta también eh esta esta misma persona que en grava totales preguntas a, a ella. ¿El Ayuntamiento de Sevilla apoya esta iniciativa? De alguna manera, ¿el local recibese ayudas públicas o soporte institucional? Ajuda directa a Cabilo Radio? No. Però és cert que la que rebeix és, ajuda, és que és l'associació juvenil, és la que fa possible que tinguem esta taula, els micros sí, i el local en què ho, ho desenvolupem. No sé si la pregunta va... Clau, és que igual és sí. referir a Cavi loràdio claro, com magazine, eh, l ajunt, l a algo diferent de l'associació, però clar, en aquest aspecte ho tenin que entendre com algo vinculat i que forma part de la mateixa. A hore, com ben he dit en el magatzim, l'ajuntament anualment donen subvencions a les diferents associacions. La societat juvenil està des de les associacions i demana una subvenció. Cavi loràdio forma part de la societat juvenil i rep i rep la subvenció si justifica en factures el i això és 350 euros que, bueno, que en teoria rebran guany. Això. Directament, eh, a mi realment m'hauria agradat que en algun moment algú de l'Ajuntament hagués dit eh, enhorabona dir, eh, per fer això perquè esteu, esteu, esteu donant a conèixer en l'arxiu la història de Sella, els diferents concerts que fa la rondalla, la música, Deshermint en la vila... Eh, també, també, també les... Confusió, confusió. Com, ai, confusió, també, també eixen per la ràdio. A mi m'ha agradat una, una palmaeta, la veritat, perquè pense que, que el que fem és bo per al poble i, a més, estem donant-li també vida a sella, perquè en, no, no hem d'oblidar que, per exemple, en un, en un periòdic local, en un periòdic comarcal com més Marina Plaza, que cada vegada té més repercussió, han fet molt de resò de nosaltres ens han escoltat eh, en, en Madrid ens escolten en Anglaterra me'n recorde que les primeres edicions del magat sim i d'algun programes també en van, en, ens van escoltar i tenim tenim seguidors arreu de, del món i que el que més tirem falta de l'ajuntament a banda de que no és tant l'aportació econòmica el que el, el que ens ajuda a fer els programes és a vegades deixa atenció quan has anat a alguna pregunta, declaracions per al Pleno, les notícies... Al final, totes les notícies, vull no, el 80 o el 90% de les notícies mm -hmm. municipals necessiten de l'opinió de l'Ajuntament. Sí. Eh, relacionat amb el que dia Antonio ara mateix sobre la repercussió que arriba a Madrid, a Anglaterra i tal, igual pensem que és molt interessant que arribi allà, però i a la gent del poble arriba, de fet ens ho pregunten també, no? Hauria que divulgar un po' més la forma d'entrar i, i tot això, perquè molta gent tot es coneix com de què entrar i ja això, una volta a dins no en dos dia va bé, però... Jo que he preguntat a molta gent que té ordenador i això, i no s'entén, jo, jo. Bueno, això és una suggerència, no és una pregunta, eh? Teniu que fer que les persones majors... Escolten els programes. En el local de la tercera es tendria que poder accedir a escoltar el magazín i els programes. No sé si seria cosa de la ràdio, de, de parlar en l'associació de jubilars o de l'Ajuntament, però no tots tenen els mitjos per poder escoltar online. O bé algú en família que les puga ajudar a escoltar online. I el, el que em ve al cap és una de les iniciatives que van comentar durant la creació els primers mesos, que era la idea de poder agafar els programes ja gravats, deixe més clavar-los en un USB o anar en un disc dur als bars i que els col·locaren si tenien la possibilitat de llançar-los en els bars a l'hora de, del cafenet el que ens plantegen que és dur-lo al local de, de la tercera edat també és una bona idea i sí que és cert que això és feina que ens queda per fer. Sí sí jo de fet és una, lo que les comentatura una de les coses que a principi no estava clar el format. És, el que sí que teníem clar és que tenia que ser algo accessible. Claro, pensem que avui dia eh, lo més fàcil d'accedir és a través d'Internet, a través de les xarxes socials, de que fóra una forma de difusió eh, important. El que passa és que, per exemple, a Sià Sella és complicat per la piràmide de població no ser sincers, eh? La gent gran que té coneixements o que té la possibilitat d' decidirdir a internet és molt limitada. talvolta si tinguerem una red de wifi com hi ha a molts llocs, un wifi lliure, per exemple la WiFi net que de fet hi ha un projecte de nòduls de WiFi netta si que vaig crear ja fa molt de temps, pas que jo es va quedar all un projecte i es va perdre. Tal volta això facilitaria deixar accés a ah, la gent de la ràdio. Està clar que és un projecte que està pendent, però jo també ho veig un poc difícil per l'horizontalitat. Perquè prendre esa mesura de com fer esa difusió o de com fer esa, esa difusió de la ràdio és, com, és, és complicada. És complicada. Sí, jo és que a part eh, en este tema que sempre hem parlat molt no? com, com dieu, de, de com fer arribar a la gent gran, eh, el que passa igual és que mm, així no, com en elmagasim per exemple que és on estem tots és que estem ací tenim una part o en algun programa, això ningú ha dit jo m'encarregué d'això. no sé per què ningú dels que estem ací ni ningú d'aquesta fora ha dit: bueno, jo he sentit a alguna persona dir-me jo ho faré però encara no vaig a dir res més però potser ens falta algú dir jo m'encarregui que això arribi perquè això, aquesta idea de d'excedir no sé quantos i està en, en l'aire. Però a aquesta pregunta que fan també nosaltres també podem fer una pregunta. Hi ha interès o millor per part dels bars o dels jubilats per a que es posen aquesta missió durant el moment en què estan ells ahir? Jo només una reflexió al respecte. Eh, el bar no és el millor lloc per a sentir la ràdio. La ràdio requereix tranquil·litat i requereix estar en casa eh, fent coses no? que al contrari de la tele, no requereix tanta atenció com la televisió, però en un bar funcionaria malament perquè la gent clar no, no pot estar en, en el silenci necessari per a estar sentint un programa. De fer el el lo que es va comentar van comentar a principis de fer que elguany que fem l'aniversari era fer ese CD en tots els programes. Però, clar això ho tenim ahir perquè una Això suposta un cost econòmic eh, que ja no és de voluntat perquè mas volal tenim tota però ja quan diguem que això té un cost econòmic tenim que veure com fer enfront ese cost econòmic. A veure, sí sistema sí. sí, sí, sí. si predal i iguals jo crec que al final anem a parar tots el mateix. ens agradaria que, que funcionara pe, per ones per ones. Uh -huh. El que passa és que és algo, molt, molt complicat. El tema de llicències administratives, tema d'equipament tecnològic, ara mateixa, elment tecnològic som una ràdio molt xicoteta i fem el que tenim a la nostra mà. Funcionem a través de la pàgina web i a través d'aplicació de mòbil. El que sí que es podria fer arribar més és això últim que acabes de nomenar, les aplicacions a, a mòbils, perquè fa un any, quan van començar aquesta iniciativa, smartphones n'haurien no uns quants. un dia, ma mare i mon pare tenen un smartphone, i tenen molt més senzill accedir a través del Facebook a un enllaç al programa que siga de cada mes. Suposa que, en el pas quan, conforme està normalitzant-se el, el tema dels androids, i els smartphones cada vegada serà més gent també ser que arribarà hasta una certa edat. Se seguirà Segirà gent que no accedirà a aquests continguts. Sí, però en, en una casa sempre hi haurà un mòbil. Aleshores, encara que la persona no no el puga util no el utilitzar, tu sàpi utilitzar, turir posposar, no? Perquè jo me recordo al principi de agafar l'ordinador i posar-li la meva àmala i a Matia que sentien el programa però clar, es, es fa un poc pesat i eh, havies d estar sentats escoltant-lo només. Jo crec que la via va per ahir, més pels mòbils i potser ens hauríem de capficar a veure com podríem fer una aplicació que poguessin escoltar i descarregar els programes sí, però... més senzillament. És difícil, tècnicament, però potser és una via... està La, la versió beta de l'aplicació està i la, la veritat es que és que funciona però està prou... El que passa és que el problema de... lo, lo, lo de sempre eh, el tema de les llicències perquè l'aplicació la, que tenim lògicament, ara mateixa no la poden trobar al Google Drive ni a la l'App Store, però sí que hi ha un enllaç al, al, al, al, al perdó, al Facebook del caviló al qual sí que es pot descarregar la, una APK, exactament, no? perquè és de, bueno, passa el que és el tècnic. Directament, quan entres des de, per a gent que es vulga sentir des del mòbil, directament quan entres a la pàgina web eh, en el mòbil Android o un o un mòbil, pensa que en un iPhone també funciona, quan t'entres a la pàgina web, que és el caviló.com barra ràdio, eh, es diu, si vols descarregar l'aplicació, pots descarregar-la directament des d'ahí. Te la l'instal·les en el teu mòbil, com qualsevol aplicació del màrquet, de, de Google, la Google Play, Google Play i a partir d'ahí eh, pots sentir els programes i al mateix temps l'aplicació es notifica quan és un programa nou. Mm -hmm es notifica. El que passa és que pense que també estem estem tornem al final o no estem igual contestant a la primera pregunta perquè o als comentaris, perquè eh, el primer comentari ens, fei, ens parlava de que s'hauria d'explicar o contar un poquet com eh con arribar a los programas que esto estás parlante de, de los móviles, pero igual noto del monte un móvil de estos y aparte yo le di cara a, a mi abuela que el marketo no sé cuántos si y eso es eh, sino mandarín y, y igual que porque al final estén pensando en en, en la comunidad que tienen los móviles que todos tenemos otros, pero el que di el segundo comentario de la gente grande, esa esa gente grande, esas personas eh com poden, clar, el claro. mòbil zones... per, per, per això la solució són les zones. Però es que lo que diem sí, les zones són o sea, la forma de que vas arribar a molta gent, però eh, quin cost no, si de això? Si les zones, que és, que és, és impossible. No dia d'avui, si apareix algú que es vol subvencionar, que es vol donar, que es vol oferir aquesta possibilitat, puc pues, escoltar però atenció. Això implicaria moltíssima més responsabilitat perquè les zones han d'omplir. I, I és directe, directe. Podria, és el... podria estar contínuament repetint-se programes, no? si no tenim també, una altra cosa, també. però evidentment són sí. moltes hores. I ara que parles dels programes, hi ha gent que s'ha comentat que, que troben a faltar algun tipus de programa, com, per exemple... Bé, bueno, doncs pues m'agradaria que l'alcaldessa o algun responsable de l'ajuntament un dia es esmullara un poc i i parlar amb la ràdio, i, i seria bonic que, que algú del poble pugui preguntar-li més de quatre coses, perquè si pareix que estiguem encara en l'any, has dit de tre, tre, 40, no, de 37, perquè és, és, és lamentable, les autoritats que tenim per a mi són lamentables, algunes sobretot, gràcies. Tenim, tenim un altre paregut? Fer de pas sobre algun tipus, no sé, sobre alguna no. cosa, posar diferent gent d'un costat a l'altre, no sé. Como el rojo vivo ese, pero de una otra cosa, yo qué sé. Sobre el socio del alcalde. Muy bien. El que vaya uno del PP o no del PSOE, ahora esta porque compra eso? o porque en las pilotos tarden no niñas no mes ayudas o en la banda, que vaya uno del PP, muy de los que siguen a Vidal, que vaya y diga, "Sólo no pasa pero eso. Que nos digan, yo qué sé. Para meter política, Valen. Bueno, pues eh Nema Borer. Si vau escoltar l'últim asi, us van quedar estarantes, esperant tu compromís que vingueren a parlar. Eh, si no volen, què fem? Si no volen parlar públicament perquè és la... però és que ja és a nivell nacional. Fer donar una roda de premsa avu dia, és que veig que és una cosa. Vas no dir que creus? les portes de Caabilló ràdio completament que obertes que han estat les, obertes, les adits, sempre estan obertes, sempre han estat obertes. tu fi tot. Vaig a perquè l'altre dia vaig anar a l'ajuntament i tenia el mòbil en la mà i es pensava que estava gravant-la. És que no m'abore. I m'ho va preguntar i dir: pues no, no no estic gravant, no m'abore. no anem a arribar a aixòos extrems. Jo, jo ara par ja del meu punt personal, de vista personal. antes aquí jo... present. Eh, antes parlava en, en nom del cabilló. I ara jo parli... No. Jo això ho faig per gust i no vaig a plorar-li a ningú. Jo anat alguna volta i he estat allí esperant-me i m'han dit que, que tornara. He tornat, m'han dit que no podia, que tornara i, lo, i, i jo li he donat l'oportunitat a aquesta persona perquè s'explicara o per perquè contara el que volguera del seu poble. No ha vingut. I una altra vegada vam anar jo i Carlos i ens va dir també que manipulaven. Que, que manipulaven, que posaven el que ens donava la gana i no és, no, és, no és veritat així el que es fa és que es tais, es tais, no, podem, no podem posar tots els talls complets posem el, el, el, una cosa concreta però nosaltres no manipulem o nosaltres posem el que les persones diuen així per exemple, ara estem escoltant Adolfo, Piripi i hem posat tot el que diuen que... I, si, i si alguna persona ha agraït una altra cosa ho haguem posat en el tema de, en el tema de Ràdio Televisió Valenciana vam posar totes les opinions també, me'n recorde, també a una altra persona de l'Ajuntament li van, van dir, de fer-li unes preguntes, ens va dir que, que per favor de què anaven a preguntar-li. Així la gent que ve no li diem de què anem a preguntar-li, li diem del tema que anem a tractar i ja està. Oita, no, no anem a dir-li de què anem a preguntar-li. Tu, si vols, vens, que això no és ninguna obligació. Al revés, això, això és una veu, un instrument que tu pots fer servir per a donar a conèixer-te en el poble les teues propostes les te que, i les teues És es que en un, po ja en, en un poble com, com el que tenim, que els al, plenaris van les membres de, de, de, la, de la corporació i si s'enganya algú que salça bon matí o que ixa vesprà té ganes d'anar al pleno, el més fàcil per a ells per a poder difondre les activitats que fan, les obres que han realitzat jo pense que és que aquesta ferramenta ells estan desaprofitant-la ells Moltíssim. ens veuen com a, com a un, una cosa que pot ser, no sé danyina per a ells i, i, i ens fugen i de, declinen prendre declaracions quan ho haurien que veure com algo totalment diferent és una ferramenta per a poder explicar al poble quines són les labors que estan fent i a l'hora de quan nosaltres traem un titular o diem una notícia sempre hem anat a demanar l'opinió és el que he el 80% de les, de les notícies que es, que es llancen en el magazín tenen que veure l'actualitat municipal ara lo del plenari, lo de l'aprovació del conveni, si anem a preguntar-li quina és la seva opinió i sempre ens hem trobat una de primeres la cara no és bona que es fan ha hagut voltes que hem pogut traure alguna declaració ha hagut voltes que directament també quan t'ha passat a tu la porta a tancar Sí, però a, a part de, de la resposta o falta de, de resposta de, de l'Ajuntament o de la Corporació Municipal la Corporació o de l'equip de govern, eh, que era un comentari que ens fèiem, també havia un altre sobre els debats, que era un debat polític. Es per debats, què no hi ha programa de debat polític? És debats, o de debat, en general? Els debats estan des del primer dia. Des del primer dia l'objectiu que n'hi ha és de fer un debat, de fer una tertúlia de debat. Per no més, fet? Perquè No hi ha resposta. En el, programa, en el programa de Laia, en l'últim programa de Laia, es va convidar a un, a un membre i no va aparèixer. Què fas? No pots. Si no venen, has que ser partidista. Vine, contrasta la teva opinió, no pot ser. Per a que hagi debat ha d'haver opinió de Exactament, de, de no pots fer, fer un debat. De tots que pensem igual o els que pensen igual, bom, podran anar a portar... Però si no hi ha aquesta altra visió, no pots. Si no vols participar, què què fem? Sí. Eh, avancem eh un poquet, hi ha un tema també relacionat en això de, de la qüestió política, que era un comentari que havia deixat un participant de la taula en, en el Facebook de recordar que era sobre els plenos, si vols comentar-lo. No, perquè eh, a vegades però no d'ir sempre, els horaris de dels plenos són, la veritat que per a molta gent impossibles d'anar. Eh, jo aquest dimecres volia haver anat, però no he pogut anar, tenia que anar a fer faena. Eh, Entonces, hi ha, hi ha pobles en València que els plenos es, es fan per les ràdios locals. Jo pregunté si també capi ràdio, podria parlar en l'Ajuntament i veure de, de, de, fer, de fer es plenos, de, bueno, gravar es plenos i després posar-los per la nit, per exemple, i estar penjats. Bueno, sí, sí. Jo, pareixia, bueno, pareixia la carxofa sempre la tinc jo des de la boca i diu, igual, com tu no, sí, està ja, bé, que esteu ahí a un poc a callats. Eh? A a sí. eh, si no recorde mal, crec que a sota m'ho van parlar i, i crec que van dir que si no hi havia un periodista eh, acreditat eh, no, no es podia fer. Però, bueno, nosaltres, nosaltres per sort, tenim tenim una periodista acreditada. Sí, sí. Eh. Sí, diré alguna cosa. Eh... Sí, no sé si tenies alguna de les preguntes de sí, extra... relacionada sobre Més programes. programes que es podrien fer o sí, que Sí, sí, hi ha, hi ha un eh, han comentat dos programes i Però... uno dels del debat a tres sobre això de que de l'alcaldesa o algú del ajuntament comentara i un altre programa, un altre programa eh, que igual està relacionat amb la gent de la coveta com estem així mm -hmm. i hem fet-los parlar, que estan un poc callats Però sí. hi ha poc poca crítica, no? no crítica, molt... En absolut, en absolut La crítica l'han fet a internament a seleccionar, no? no, no seleccionat, no. és que ningú ha volgut dir res Ara, ara passa, arribarem a la, a la El punt següent que volem tractar és una qüestió de crítiques o, o més anèdotes per, eh, internes, diguem Anem a escoltar Jo volia suggerir que, que inaugureu un racó literari al Cabelló Ràdio Eh, que es fragments de, de textos... Algo Xina. no? Saps? Bueno, el tenim. Eh, tenim. Jo, jo quan li han fet la pregunta li diu el mateix. El I de fet, el Virgo de Bizanteta... És que m'ha encantat, bo, jo, el Virgo de Bizanteta. Buah, la tenim, eh? Coveta és que és un programa impressionant. Gràcies. Tenim la, la secció El poble llit. A més, la Coveta anem renovant seccions constantment però, i totes estan orientades, òbviament, a la cultura pero el Paul Gell siempre procuren que siga este, en este caso el del Virgo de Bizanteta va a ser una excepción porque normalmente es algo del pobre y obetria el text o ni donem nosotros un text pero bueno el, el Virgo de Bizanteta el vaixentir eh, o sea el poster programa me recordaba me a Madrid a, a un congres y anava per, per pues par que casi al vaçete y me, al sentintal Montleon en, en el Virgo hoste anava jo sabes en el coche descollo jo... però des d'ací animem a la, a la gent que vulga com Aurora o, o altres a, bu a buscar textos i a, i a buscar veus perquè sempre ens passa això que estem a última hora i, i quin text posem i em vaig a casa buscar, buscar un llibre i, o sigui sea que si teniu suggeriments encara que tingueu vergonya de parlar digueu-nos, comenteu este fragment i jo et dic este fragment ens l'envieu per correu o, o per xarxes socials i, i si voleu participar com a veu o com una altra cosa també benvinguts. I recordo que als inicis vam fer una descàrrega per possibles programes i un que encara tinc l'esperança que algun dia el farem o jo tinc ganes de, de, de que isca, és un programeta sobre sainets. Sí. I, I sé que n'hi ha interès, ha moltes voltes que hem estat pensant -ho. la última vegada va ser... Pablo, em va, em va passar un, un conte de Nadal en el que havia un intent de, de dramatitzar-ho i crear els efectes. No sé si arribarà per a estos Nadals, però no que tingueu, fet, Pablo, que tingueu no clar fec que fec qui arribarà. La, la culpa ha sigut d'Aitana. <olmuş> <ríe> de, de la neu, no? De la serra. <ríe> D'Aitana en tots sentits. Però sí, és una cosa que tenim pendent, clar que sí. El que passa és que jo vaig estar parlant en Josep per a per tal de, de en fi, en, tractar de fer un guió a partir del conte d'Enric Valor, però és de que Enric Valor és molt descriptiu, és difícil, necessita sí, molt... És bueno, un projecte que està homè. M'agrada ser sincer, es Radio, en realitat, el que és, és uno que va a un altre, que li ha un altre, que li ha un, <risa> un altre i així anem liant-nos sí, sí, tot. Això són prou horitzontals. No, no perquè sé que és de veure que tenim un projecte, jo... Yo... Eh, li ho vaig passar a, a Elena per si volia dirigir-nos o, o triar gent per a, a dirigir-nos dirigir Elena El, Oliva? no, no. no Elena, Elena? Alem... Alemany Elena no. Alemany, Alemany. Alemany, no. Alemany sí. Eva... Pensa tu pensaves en cine jo ja tirava ja pel cine bueno, Elena, Elena Oliva eh, també una pendent, és una pendent, de pendentes de veres i no era un Sainet, és una obra de, de teatre de dos persones normals, però ens va aparèixer una bona idea fer i fer-ho a l'antiga la, salsa, o sigui, sea, fer el soroll de, de, de fons... Jo, quan vaig pensar en la idea del programa de Sainet el més senzill que la idea era de, va venir a mi de poder de fer aquest programa i jo dir, com ho fem? Olvidem-nos de fer una obra de teatre en quatre o cinc actors, ni, ni un monòleg. Jo recordo que un, un monòleg que vaig fer en, en el festival de Cideseia que era l'astropejat, que era un home que li passaven mil i una perreries i al final així va anar. És un, un, el més senzill, aquest tipus de, de, de, de situacions. Però, clar, o, o, ojalà... Es farà, em farà, em farà. Eh, anem a passar a, una, a unes qüestions ja més, més internes d'anèdotes o crítiques. No sé si Ya como yo, tenemos poquetes porque de hecho, de las pocas personas que han querido decirnos algo, pues ya en algunas que nos dicen cosas, nos dicen... Ahora sí, ahora sí, eso nos dicen. Que para mí, que era Cabilo Radio? Y yo pensé, sois grandes, somos grandes, Cabilo Radio es la voz de un pueblo que está narrando su pasado, su presente y su futuro. Cabiló Ràdio nos identifica, sois grandes, orgullosa de las inquietudes, conocimientos del trabajo, desinteresado, compartido de mucha gente de mi, de mi pueblo, que vale mucho, mucho, muchísimo, aunque siempre hay excepciones. Pues Dona-vos la enhorabona, felicitació per la llavor que esteu fent, perquè la veritat és que esteu eh, pues, traent a la llum moltes coses, tant de l'Ajuntament com del poble en general com de costums. Molt bé, m'agrada molt la ràdio que esteu fent i, a part, vos escolte molt de sovint. Com veieu, des poquets tais de la gent que s'ha animat a parlar, en general, són felicitacions, perquè les crítiques al final venen d'una qüestió interna com aquesta crítica. Sou uns partidistes. Vos sonarà? I també hi ha que s'ha ha fet una pregunta també complicada. ¿es que radio una radio pública? Ale, somos partidistes ¿Es que radio una radio pública? ¿Qué vos a partidistes ¿Y qué vamos a decir en partidistas? Que, vas... que... donemos el nuestro don, eh... donem punto de vista y que es nomás de un costat No, ya lo hemos comentado. Eh, ¿no? Sí, igual Sí, sí que, sí, que intentamos ho intentem fer, donar totes les, les visions però és que al final hi ha una part que, que no se'ns facilita sí que de veres. Però, clar per a, per a clavar un poc de, de crítiques que no n'hi havia, ja sabem que això és una, una frase interna que jo repetís molt de que sí. som partidistes Tenim el toc, això sempre la veritat que sempre està estem jo pense que sí que ho tenim pendent, però clar si l'altra part no vol dir res així en Cabiló Ràdio en són 10, 12, 15 i cada un és de sa mare i de son pare. Cada un té les seues coses, les seues idees i els seus pensaments. Cabiló Ràdio és, és per a informar. El que passa que si, si, si es posen obstacles i això, jo ja ho he dit abans, jo no tinc d'anar a plorar a ningú, ja m'ha cansat. Ja m'ha cansat, però partidistes jo crec que en cap moment. Jo no crec que siguem partidistes i pense que, a més de per a informar, estem per a entretindre, però és de veure que en tots els temes d'entreteniment, cultura, esports i tot això, doncs pues, acabem sent sempre els mateixos. A no? més, el tema del partidisme i tot això ve una miqueta per a això perquè som els que som pa tots. No, però que podria ser més, en, en l'aspecte del programa del magazín, sí que té més pes eixa crítica, però en altres programes com els de cultures el de piloto al final... Són programes, com dius d'entreteniment, com és de música, o bé de divulgació cultural o de divulgació esportiva, que no té per què entrar a veure uns o altres. A lo mejor si, si, si foren partistes, moltes d'aquestes coses no es farien. I, i Pablo, què vols dir en això de ràdio pública? No, ara que està tan en, en debat el tema dels mitjans de comunicació públics, jo, si voleu, conteste la meva opinió, no? Cabiró Ràdio és una ràdio pública perquè està feta pel poble i no depèn de cap institució, afortunadament. A més, si hi arriba alguna cosa d'ajuda pública, està... Sí, o sigui, que encara també... Per un altre costat, també seria una, rà... una ràdio pública. Estem en un local que és públic. Són coses diferents, però una cosa és com es fa i per aquí és. Qui la fa... És que també la pregunta ara mateix a la gent que està a casa quan estan tenent per una ràdio pública pensen això, en si és una ràdio que està financiada amb fons públics i tal. Íntegrament no. O I sigui, a mi no em paguen per vindre així a, a fer els programes ni a ningú de nosaltres. Ara, que n'hi ha una part, sí. Jo crec que és més el que definiríem com a ràdio associació, no? El que es deia, vull dir, no és pública perquè no és de propietat pública, tampoc és privada perquè no és d'una empresa privada ni res, però simplement gent que s'associa i decideix fer, fer els continguts que fem la ràdio, però no pues finiria així. Continguts partidistes. O sea, això jo ho oh, tinc claríssim. <ríe> no, una qüestió que sí que al principi quan, quan organitzava un poquet la, la, la tertúlia aquesta, eh, buscaven també unes crítiques i aquesta crítica és una qüestió interna nostra que ho po podem veure en la taula que és on estan les dones. Tenim a Àngela només així, sí, tenim a Laia també participant en, en el magazín, després també en alguns programes està Virtu, està Gloria, però ara mateix som quatre, som nou persones i hi ha una dona només. Què passa així? El reflexe en... de la societat. En molts aspectes encara ens costa a, a, a nosaltres, els homes, suposa que ajudar a que eixe paper de la dona estiga més participe en aquests aspectes de la vida i en molts altres. I també, no sé si és també és un canvi de concepció. Però està, és... És que està oberta a tothom, simplement que de un la inquietud de dir, pues anem a fer un programa de ràdio i ja està, claro. i per supòs no té que ser el programa de cuina anem a veure. no, claro, si no hi ha que fer de fet la pregunta aquesta, que és una crítica de veres que ens havíem fet interna però després ha, ha estat pensant i ha dit, bueno, i, i què més dona, no? Són persones o sigui, eh, els mateixos pues, n'hi han dones més participatives i més inquietud i, i igual que n'hi ha noms també però sí que és de veres, perdona Antonio, que anaves a parlar que mmm, nosaltres al fet les, les entrevistes i tot això, és de veres que en general no sé per què, serà algun tema social però no sé si t'has fijat que a les dones mmm, com a que ho costa més o tal, estic preguntant-li a David perquè jo... Correu-ho sí que... a les de veres? Quan han buscat gent tenen més reticència a vindre? Antonio vol No, jo volia dir una altra tonteria <laughs> Eh, eh, és a dir, no, que no patiu que d'ací d'ací 10, 15 20 anys segurament camvi la ràdio li faran és donea, perquè en ella només estan naixen aquest xiquet. Sí, és, és el nostre futur. No? del futur també tenim que parlar perquè eh, es, passem a ja l últim punt a Xina. crec que igual eh, tenim, turem, tenim una hora de tertura i estaria molt. so pare eh, sí, sí, sí, ja, ja, ja, això hem de, hem de tallar hem de, hem de tallar. Però hi ha altres qüestions que s'han preguntat que con esta ¿Qué vamos a hacer para celebrar el primer aniversario de Cabil radio una pregunta de que a hacer para celebrar el aniversario y después también ya una persona que sugerr una cosa que pu fer ahora por qué pero el aniversario de Cabil radio no fue un concert tipo con fan cadena 100 y tal pero bar mes auténtica en club locales confusión de ser mint por siempre pues no sé yo a mateix esperen que arribe sí, sí, yo no sé qué contestar ¿eh? esperen que arribe esperen que arribe exactamente esperen que arribe de fete eh, el, el primer aniversario ya está en o sea estén celebrándolo Fent un magazine que, que es totalmente diferente a todos los magazines que han fe i després, pues, és que estem, anirem i pegarem un, pegarem un moser. Però segurament que serà per a crear nous projectes per l'any que ve. Realment serà un sopar de faena, que ningú s'enganya que el d'esta nit és un sopar de faena. Eh no, com ha dit Carlos, el primer que estem fent per celebrar és fer el que ens agrada, que és fer ràdio. I després farem festa, que ens agrada tant o més. A més, el, el dia que es fa un, la celebració de Névesarip en un concert de música... Esperem que siga quan estigui en l'auditori fet. O sigui, sea, que l'any que ve és molt probable que no fem el, el concert d'aniversari. Les, les expectatives són que l'any que ve estarem encara sí? no? Eh, el primer any jo penso que havia de ser el més difícil. Van començar, com sempre comencen la major part de les, de les iniciatives en este poble, que és de Bavinar, oh, una una llista de 25 o 30 possibles programes, la cosa es va reduir, van haver uns mesos de crisi en les que pareixia que apenes podrien mantindre el magassin i algun programa programeta més, però és que avui en dia, ara mateixa, n'hi ha caps de setmana que hi que... No, no, espera't, este programa no el llances, llances la setmana que ve, que només n'hi ha un. Jo pense que és... tenim bona salut. No, res no, això que dius de les programacions. motos fem més programacions, per no, no complir-les. <susurra> Però com no t'es jefe, no t'ho no, no pots recriminar. Som horitzontals, com som horitzontals. Eh, a veure, ja si me'n va la, la, el cap, No sé què volia dir. Eh, sobre el futuro las expectativas que tenemos ah, y eh, pensé que los programas se mantendrán, tendrán más programas menos programas ¿estaremos ahí? sí, sí ¿no? Renovar-se també es va bé. Igual hi haurà programes que... Que caiguen, no? no serà No, jo pense que caure no caurà ningú. Simplement que a mi or, tal o volta, el que fan és reduir la periodicitat. Uh -huh. Però jo pense que caure no cau... pense. Pense que caure no caurà ningú. I pel que hem comentat així, com ha dit Àngel, la, la part d'un programeta de, de Sainet, eh, teatres, el programa de cuina, Corazón de Segano, que ens ho prenem de gatxandeu, però qualsevol dia, I realment, cabillonets, vindran cabillonets, i tindrem el programeta ahí uh -huh. per a poder llançar-lo. Uh -huh penso que seguiran aixin d'iniciatives. A lo millor ara encara no, no sabem d'ací un any si ens posem a veure quin programeta no haurà l'any que ve. Ens posem a pensar i a imaginar qui no serà i potser no l'encertem i un programa totalment diferent. Sí, hi, ha, hi ha una iniciativa que a vegades ha, ha eixit en, alguna, en algun magazí o a Vecina i que van nomenar en aquella reunió que és, és una frase això, molt eh, ambiciosa que és això de que voldríem ser l'embrió de la ràdio comarcal, no? que potser començarem... Eh, un programa que s'ajuntava al magazín gent de relleu dient alguna eh, cosa d'orxeta... Vos recorde que en la vila teníem possibilitat d'ixir, no? Deixir, de traure el magazín de Cabilo Ràdio en... Sembla que era on d'acero la l'aporto jo crec que encara no està seguís encara oberta sí, sí, això depèn, ja sabeu que això és cosa de tots Pense, Pense que es van limitar entrar. nosaltres un moment, un, al principi ens limitar nosaltres perquè em, em, em pareixia un món que, que, que encara no havien començat a fer el programa de ràdio i ja volien eixir per on de, per de cero de però clar, arribarà Amé, hem de, hem de, he de dir també que eh, en facebook també ens ha arribat molts missatges privats de gent que ha vingut publicitar-se i també eh, gent que escolta, per exemple, Un País de Cançons, David ens ho pot dir millor, que ha sigut la... gràfica més de mil, sí. Es van interessar per, per donar informació sobre els seus grups. Sí, ja. i, I la veritat és que en aquest sentit hi ha moltes ràdios lliures que funcionen i que intercanvien programes. I potser seria una via interessant. Igual no per a programes que són d'informació molt local, però programes més generals sí que es podria haver una circulació de programes. Sí, sí, podis pues una no opció d'ampliació de de, de de de mires, no? Arribar so, de radio de la ràdio de Gata, no? no. don van ser també de ràdio. Estelera, ah, eso eh? és la Marina Alta també, Greg. Bé, ja, estem m'acaba a Algú... Si algú vol dir una cosa diferent o afegir alguna de del que hem parlat, perquè ara anem a acabar en una suggerència que ens acaba de fer Pablo aixina fora de, de línia, i anem a fer una, una ronda, anem a començar, comencem per tu Pablo, ja que el tenim ahir, i és si, i, i, i és que ens escolteu, igual podeu fer un comentari en la web i deixar-nos també esta resposta a veure què vos pareix. Eh, contesteu, o bueno, us pregunte Pablo i anem a passar per tots els, els que estem a la taula, Pots definir Cabilo Ràdio en una paraula? Digues. En una paraula? Jo si gastaria una paraula per pa definir Cabilo Ràdio, aquesta paraula seria col·laboració. Col·laboració perquè això fa possible entre un grup de gent col·laborar mútuament entre uns i altres. Poquet a poquet, cadascú posa el seu gra d'arena i, i arrel d'eixi gra d'arena sorgix este projecte. Carlos. Eh, Bé, bueno, jo... Jo sí, en tinc una. Bueno, en tindria dos, però... Una ja la sabeu. La meva i la de la vida. Una ja la sabeu. I i, i l'altra és pues, que és un una il·lusió. Un projecte... Més que una il·lusió, sí, alguna cosa que compartim en, en, entre tots. Un projecte que es treballa entre tots. Algo il·lusionant. Mm -hmm. Antonio. Jo a saltar el protocol i jo no vaig a dir-ne. Ei, no, jo vaig no, no, a dir, no, no, no, no, no t'estalle. Te no, no, he de dir-ne dir més. Pues, també diria com ells, eh, germanor, perquè la veritat que estem ací tots i fem un treball conjunt i, i estem molt aguts és si augurts, però també he de dir que a vegades és una fugida. Molt bé. David. Jo també em suma la il·lusió que diu Carlos i també en diré dos, però que en, en un sentit només, que jo crec que cadascú té una motivació però en el fons el que és per a cadascú que ve la ràdio és fer poble. Uh -huh. Al final crec que tots anem a dir un poquet el mateix. Molt bé. Sí. Ah, ah, clar. I a més van llevant-les. Eh? <laughs> <Clar, laughs> no sé on està, era la meva, era la meva, era la meva. No, eh, per a mi eh, és com un fill que estem criant poquet a poc, entre tots. Molt bé. Pablo? Jo diria cosmopolitisme. No és una qüestió únicament de les ciutats, sinó que als pobles també trobem una gran varietat d'opinions, d'inquietuds i, i això. David, digues. Bé, jo diria dos, simplement La primera és que a Vílora de diria proximitat. Que és, I la segona, pasió, pasió pel nostre poble i per les coses que fem molt bé com, com que cer està estài en, en el mòbil gravant en teoria seria jo l'últim però serà ell jo la, la meva paraula saberu que és partidista però no, no la diré no o sé sigui, ja. al final tots tots he eh, diu un poque eh, heu parlat de la, de la col·laboració i tal que hauré dir participació i també eh, en relació a la il·lusió que di carlos també jo diré una implicació no? al final penso que estem tots pel, pel, dient un poc el, el mateix Bueno, s'han neit alguns muy encertadamente para mi pareja y ahora, Sergio, o le pasas el móvil a alguien o dejes de grabar, o digues... Yo pensaba que me la chaparíeu al final, yo me quedo, aparte de todas las que he dicho vosotros sacrificio, así, el que ha dit Antonio así, estamos sacrificando temps Carlos, Pablo y yo, tenemos la chiqueta en casa en les dones y ens gustaría estar allí tots los demás, teniu familia, amigos diversions, altres hobbies, infinitud de, de coses en les que poder perdre el temps, o no perdre el temps, gastar el temps i decidim que una volta al mes, dues voltes al mes, una vespreeta, un matí vaig i arreplegui dos declaracions pense quina serà la cançó que faré vaig a, a, a, en fi pensar i, i gastar temps es sacrifici, el temps que sacrifiquem era una paraula, eh? sí, te n'has passat sacrifici eh, li has donat més temps a ell això no pot ser al final tindrà raó <ríe> bé, doncs pues, eh, esperem que vos ha agradat esta, este reportatge i entrevista que hem fet autoentrevista, auto, auto sobre Cabilo Radio sobre l'any que que porm y ve en, en el magazine que no ha ta son un aplaudimiento esperamos a un año un año y pregunta ya respond y respondan me pregunta i ara donem pas a la cançó del mes i este mes hem triat una cançó de d'Auix perquè ens ha regalat l'últim disc que van publicar que és un CD-DVD del disc en directe que van fer al, al Palau Altea celebrant els seus 15 anys. Ens agraïm el seu regal i així va la seva cançó que es diu No puc menjar. s'apreten la gola no el cal fes la bola no sigues estrellatat i e mira quina història m'acaba de trobar en el cap sota torna ara a buscar una moda que és manejar el cap quina història i e acabarem marejats la millor manera de viure Era de A continuació, Pablo Jiménez ens conta què va passar ara fa cinc anys i després, Pablo Garcia, ens contarà l'agenda cultural per al mes de desembre. Fa cinc anys, com va acabar 2008? Ara veurem com es succeirà multitud d'events en els mesos de novembre i desembre al nostre poble. Per començar, la iniciativa de l'equip de treball de la gestora de les festes va començar a donar els seus primers fruits. Les barraques van rebre un esborrany d'estatuts, encara que la primera reunió celebrada el 12 de desembre va resultar un fracàs. En Nadal es reprendrien les reunions de treball que, tot i l'espenta d'uns quants voluntaris convençuts de la necessitat de regular l'activitat de la comissió de festes, va xocar contra la inacció de l'Ajuntament que a poc a poc van anar deixant morir el projecte que li, co... que li tocava encapçalar. Per altra banda, les festes de Santa Bàrbara van reviscolar amb llibret i tot gràcies a una nova comissió de festes formada per gent jove, resultant tot un èxit. L'activitat cultural del poble va ser molt intensa gràcies a la comissió de festes de la Divina Aurora, l'Ajuntament i les diverses associacions concerts de Santa Cecília i de Nadal, que enguany van servir per acomiadar Andrés Sirvent Segura, mestre de la Rondalla de Sella, des de l'any 1993. A la sala polifuncional es va inaugurar una exposició d'art jove. L'església es va instal·lar una cristallera amb la imatge de la divina Aurora, mentre que celebraven les activitats Pinta el Nadal, la plantada de l'arbre de Nadal a la plaça i l'arribada del Pare Noel, esta vegada amb carro i un cavall. L'empresa Toni Tanima va organitzar un espectacle infantil mentre que a la comissió es venien perdigots. Es feia una batuda a xarquer amb el resultat de sis peces caçades. El derbi Madrid-Barça es projectava a la comissió en una pantalla gegant i els contenidors del secanet es fixaven amb unes barres de seguretat. Els apagons foren nombrosos entre novembre i desembre. Fet i fet, el ball de Santa Cecília va acabar amb un cridaner a pagó de llums i música que va ser aprofitat per algú per a furtar diners. Va ser fulanito o menganito. Entre els imes i diretes del poble, la camp va editar un pòster sobre ars monumentals amb el xop del Secanet, on es dia que tenia uns 300- anys. Però com si això es va plantar en temps de la República? I el nostre practicant José Luis Piera, va rebre l'important Premi Salut i Societat per la seua tasca com a infermer de Sella i professor en la Universitat de València. Per cert, venien nous temps per a diverses associacions. Canvi de Junta a la directiva del Partit Socialista i dimissió de la Junta de la Banda, que després de dos assemblees donaria pas a la presidència de Sergi Garcia, ja en gener de 2009. Ah, i la pilota... Van pedre en llargues i galotxa les finals del trofeu de Benidorm i van gaudir de l'espectacle de la Copa Generalitat contra Godelleta al trinquer de Benidorm. També jugadors, directius i aficionats tingueren temps per acomiadar a Jan i Pablo que marxaven a Equador per disputar el Mundial. Ens deixem alguna cosa? Segurament. Però 2008 va ser un any intens, veritat? Un any, en realitat, com qualsevol altre any d'este menut poble on passen moltíssimes coses, tantes que aquell dit de que als pobles mai passa res és en realitat un tòpic que sorgís des de la ignorància. Això hem volgut demostrar en aquesta secció, que acaba avui després de 12 mesos, i això és el que permet demostrar Cabiló Ràdio, la veu d'un poble viu. Fins sempre, amics i amigues. Desembre és un mes que tradicionalment ve en una completa oferta cultural per tot arreu. Centrant-nos en el nostre poble, continuem en els bingos que setmanalment organitza la comissió de festes, tant dissabte com diumenge de vesprada, i que a més a més s'estendran als dies de Nadal i Cap d'Any. El diumenge 22 de desembre, la banda de música, la rondalla i el cor oferiran conjuntament el tradicional concert de Nadal a l'església del poble. La Nida de Nadal, al voltant de les 6 de la vesprada, arribarà el Pare Noé la Sella. Serà a la plaça i, com és habitual, ho farà carregar de regals per a tots els tiques del poble. Dissabte, dia 28, a les 7 de la vesprada, la camarada Aitana actuarà a l'Església del Poble. Oferirà el concert de Nadal patrocinat per l'excellentíssima Diputació d'Alacant. També la nit de Cap d'Any, la comissió de festes, és estar preparant el sopar a La Carpa, en la plaça Major. Allí tots junts entrarem en el 2014 de la major forma possible. Diumenge 5 de gener, per la vesprada, el reis Max, amb la seva escolta reial arribaran a Sella, carregats de joguets per a tots els xiquets que s'hagin portat bé durant l'any. A la Marina Baixa, els diferents centres culturals ofereixen les següents espectacles el Paragüe Altea. Eh, allí s'interpretarà la representació els millors esquetes de Pitson, el dissabte 14 a les 8 mitja de la vesprada. El divendres 20 a les 8 i mitja també serà el ballet Moscú que interpretarà el lago de los cisnes. Els monòlegs de Leo, i Dani, Leo Harlem i Dani de la Càmera tindrà en el seu lloc el diumenge 29 a la seta de la vesprada, també al Palau. El concert d'any 9 de l'Orquestra Fira Harmònica de Praga serà el dijous 1 a les 8 i mitja. Canviant-te l'Auditori de la Mediterrània de la Nocia, el diumenge 15 de desembre a les 8 de la vesprada, el Ballet Moscú representarà l'obra Cascanueces. El dissabte 21 a les 8 de la vesprada, també hi haurà concert de Nadal amb la participació de la banda jove de la Unió Musical de la Nocia i el Cor Infantil. Lo mejor d'Antònia San Juan és l'espectacle humorístic que han programat a l'Auditori de la Nocia el dia 28 a les 8 de la vesprada. Canta i Baila és el musical infantil programat per al dissabte 4 de gener a les 7, també a ...a l'Auditori de la Nocia. Ja per acabar, a la Vila Joyosa, en l'Auditori Teatre, ...està programada la interpretació de la Casa de Bernard d'Alba. Serà el dia 21 de desembre a les 7 i mitja de la vesprada. És tot per a este complet mes de desembre, ...on la festa de Nadal sempre ens porta una oferta cultural més, més ampla... ...a la nostra comarca. Esperem que sigueu de vostra gràcia i es despedim fins el magacín del mes de gener. Bon mes a tots. El magacín l'han fe possible la Mas, Sergio García, Antonio Pérez, David García, Ángela Baldó, David Mas, Paulo García, Paulo Jiménez, Pere García, Miquel Morales i un servidor, Carlos York.